A a a a a a a a a a a Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin U s-salatu wa s-salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbihahum bi ihsan ila jomit din. Të gjitha falën ndërimet, lafdrimet, adhurimet, i takunë Allahu të madhruar, pa që dhe bekime të Allahu të qofshën bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bi familje tim, bi shokët e ti, dhe nbi gjitha ta që ndihin këtëru këdiri në ditë në funë të kësaj bote. Shëkuës të ndëruar, s-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi për sëri,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 çka thot feja për namazin. Ky udhurim madhështor, ti përkushtim me të vërtetë shumë i madh ndaj Zotit të Mënduar. Ky reflektim praktik i dëshmisë së madhe se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa Allahu Azza wa Jell. Kemi fulë edhe më herë duke thënë se njerëzit nga namazi nuk dinë shumë. Dhe kjo ka bërë që ta braktisin kolektivisht plët nga muslimat në namazin, po të dinin muslimat vlerë në namazit, po të dinin muslimat se qëfar u siel reali është kënë namaz në jetën e t'june, po të dinin muslimat se sa i gizohet zoti gjëllë uala një namazi, po të dinin muslimat se sa pun të madhe bëjnë kur falen, po të dinin muslimat se sa shpërblimet të mëdha arinë kur falen,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 Dhe rzemir në këkja, dhe beddi sim. Per jizokëm përnihëm. Allahu jalla ve alë thotë Alem tera anna allaha yusebbihu lehu men fissemavati vel ardi vel tayru saffatin kullun qad alima salatahu ve tesbihah wallahu alimun bima yefa'lun Allahu alimun bima yefa'lun Allahu alimun bima yefa'lun Allahu alimun bima yefa'lun a nuk është e ti, a nuk e dinti, a nuk e informuar si duhet, se Allahun e mëdhëran, gjëdojë që kanë në qjej dhe në tokë, zëgjët, dhe krejes të tjera, të rështuara, në adhërim dhe Allahu gjëllë e wala, kullun, këtë alime salat e hua tesbih, të sbiha, të gjithë ta, gjëdo njëri prej tjyra,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 Dhe kjo deve e marnën Allah në Gjellegjel Aluhu. Se kjo shpend, kjo plomb, kjo shqiponj, kjo skiftar, kjo luan, madje kjo elefant, të gjitha, në mënyrët të tyre. Si ka frimzuar Allah në Gjellegjel Aluhu, të gjitha shrikuas ndërruar, e mbëdhën Allah në Gjellegjel Aluhu. Dërso ne, që Allah nga e ka dhenë, u dheqë në gjitha këtyre kresave, nga ka privilegjuar, nga ka ndërruar,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 dhe të insistojmë, që të kuptojmë që si të duhet falemi, të mësojmë formë në namaz, i shikos në ruar, nuk është të fshtirë, të njërë të mendojë se do atë fshtirë në të mund të mësoj, Allah, kush dënë më, më mësoj, letë e ka më, më mësoj, i dënë pak ko, dënë pak mund, për mund pësoj është, mund pësoj më është sa rekati, ka sabahu, sa i ka drejka, Mësë është që farë këndohet, më këmë kur jë në namaz, që farë këndohet në rëku, që farë këndohet së i të mësë është, mësë është, atë që Allah të ka ndërru me të. Ma dje, i dërguar, i sërë Allah, se së më shukur në ruar, ka përmend, edhe për kreset e tira, që në nuk i shohim, me lajkja të Allah të azhëllë, edhe të falen, edhe të falen, afron të ka Allah të gjellë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 A nuk për ndëgjëni qëfar për ndëgjëjon? Tërmalahin, nuk ishë në mundësit të ndëgjëni a ta qëfar ndëgjën dhe Muhammedi sallallahu alesallam. Thane qëfar për ndëgjën ojë dërguar dhe nga sa nuk për ndëgjëjm. Tha, etta ti sëma wa haqqa la a entehit. Tha, është duke pëlëcit qili. Dhe ka të drejnë këtë pëlëcitje. Pse, thua vëllë?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 Gjdo gosti, gjdarë këtim, gjdo takim dhe gjdo mbledhje, merë kuptim kur është njeri ju kurjesor prezentatë, njeri ju më i dishum, njeri ju më i dishum kur është aty, njeri ju më kurjesor, pa te s'ka kuptim, s'ka kuptim dheja, pa te s'ka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 Nuk do të mbetet m hapësir. Nuk do të mbetet m arsye tim që mos ta fal namazet. Krahasoj sekondruar. Elahu jelleu ala ka bërë që namazet gjithashtu të jetë një nga punët më të mira që njeriu i ngrit çmimin tek Zoti.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 E kur bje fjole për ngritën e qmimit dhe vlerës dhe për dëvarimin e vlerës, kur bje fjole për këtë, atëherë pas besimit në Allahun, pas të uhidit, një shmëri së Allah Gjallu Ala, nuk ka vepër, nuk ka vepër që Allah Gjallu Ala në ka munësuar të bëjmë, e që në ngritë qmimin më të e për të këzotisë, eh? falën e mazët. Mohamedi së Allahusëm ka përmendë, së njerëzit,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 e përmenë Muhammedi sallallahu alai sallam, të cilë e tërsmëton ebu horeria, Allah që vë t'i kënaqën me te. Një ditë Muhammedi sallallahu alai sallam, ishtë duke kaluar pra një varri. Dhe gjane këtë me vëmendje. Një ditë Muhammedi sallallahu alai sallam, ishtë duke kaluar pra një varri. Dhe i piti shok të vetë, men sahibu hadhe l'kabër, kush është i vërosën këtë varë, i thanë fulanë, Kulon i pinjervën, një njeri i caktuar. Çfar tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Tha dy recate namaz për këtë njeri. Jan më dashur për të se tër bota juaj. Ky njeri tash që është i vdekur, më shumë i lakmon dy recate më i fal. Më shumë i lakmon dy recate më i fal se çë lakmon ta tër botën dokush për juve. Sa a thu apo? botë është shtrejtë, në të ka margaritarë, këtu ka laj-laj bukurish, këtu ka laj-laj uh, uh, uh, gurë të qmu shumë, pasurit shumë të këtu ka gjithë shka. E se do e kuptan se me gjitha këtu, po t'i ketë me veti, nuk i bëjmë punë të zote, si kurse si i bëjmë punë namazë. Ndaj ti ki mundësi të ngritë është vetës të, të në qmimin, të bëshë i shtrejtë të ka laugjën leuala me namazë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 Dhe në këtë botë nuk nashfaqet bashkë qartë as kjo. Sikur se nashfaqet dinë në gjykimit. Mirë pa, Allahu në paralemran, keni një kujdesë rëmë të mi, dina se namazi ka një vlerë aqë të madhe sa so që kur të futin i në varë do e kuptoni se dyre qatëve të namazë, që këtë mund t'i faresh për 3 minuta, për 4 minuta. 4 minuta t'kaluara në adhërim të allajën le u alë, do të koptash nesër se janë më të shrejta se e tërbota, se milijarët e saj, se bukurit e saj, se epshet e saj, se joshet e saj, se knacit e saj, se dëfrimet e saj, se gjitha që ka kanë këtë botë, që duke vrapuar pas tyre, nuk kemi gjithë ko me falë namazin, të gjitha këto, do të, do të bënë që të devalëvojmë vlerën reale që e kemi të gëzoti, dhe mështë kemi mundësi që në gjenetin gjërsije e të cito është sa qëtë dhe tukëa, Allahu në ruajtë të gjem një vend kërëbëndosin këmë bëndon të shkretë. Për që fara së gjitha këtu? Vëqë përshkak se ndokosh pëneve nuk ka pas kohë më falë. Përshkak se se ka kuptu që është më nësi namazin. A neve disau, rëbja lau,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 nuk është e pasurit, mirë po, nuk është e pasurit materiale, por kështë një pasurit që a, nuk, nuk e pasurit të askush, e kështë një mundësi që të lusë të Allah në Gjellola për qëfar dëshirën ja të Allah të apresurit të shirën, dhe të kërka qëfar dëshirën, kënjë një mund të kërkan të pasurit të këse i bote, kënjë një mund të kërkan të shikohës në ruhar pushtet, autoritet, qëfar të d Muhammedi së salëm i ahapi këtë dyrë, ta kërka qëfar në shërëm. A edhini qëfar kërkaj? Ta esaluke, morafekateke fil gjenne. Kërkaj, të me munësua të shëqërajnë gjennet. Kjo është mi milarë të shumë. Të jeshë pranë Muhammedi sërë Allah sëllëm gjennet, kjo është shumë shtrajt. Kjo është shumë, kjo është shumë nuk problem të paguat kjo. Tjetër në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kjo është shum, shumë, shumë e shtërit. Nuk mund ta imagjinosh sa shtërit është. Në ka, në në ka cifur në but apo që mund ta ta zbërthën çmimën e real të kësaj që këni kërkuar. A dënë Muhamedi sallallahu sal alajhi wasallam shiko ndruar se me çfarë i tha se mund ta arrish kët çmim shumë i lartë.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 Falë një sa ma shumë, bësështë dhe sa ma shumë, se sa ma te për sejtë dhe bënë, sa ma te për namazë falë, të ngrite qmimit, të ngrite qmimit, të ngrite qmimit, dhe me lejën e latë manuar, bëhesh shëqërusi Muhammedit sëllë Allah sëmë gjennet. Allah, po të jetuën në kujtë për njëve, po të kuptënim drejtë këtë, po të kuptënim drejtë këtë,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 çaj ja apo dorën Muhamedit ap. sallallahu alaihi ve sellem. Wallahi bësh për t'ia prek dorën ia vlenat. Parchin afër ti ia vlen. E le të më ç'a rezervohet një vend për ty në xhenet afër Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Si arrieshja? Këthratu sujud. Do kë bësh shumë se ish dhe për Allahun jale wala. Wa Duke u nëthruar Allahu të mëndhuar shikues ndëruar. Andaj, pa namaz, nuk kemi në vlirë të matë dhe ka Allah, Gjallaj, Gjallu, Wallahi, këtë kë, dëshmime, këtë që pëflasim. Muhamedi sallallahu, sa më shfar i thak të njeri jo. I tha, më ndihman këtë dretim, me shumë seqde. I tha, shokve të ti, po të ngrite i këtë, dyre qate, do të ishin për tem më dashma, se e tërbota. Sa është, atho, valë që mi në të namazim, Wallah. Andaj, të vedisomi, par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 do të fali pak më tepër, do të shkon të më shpresh në gjami, do të rinë të namazit gati më tepër, e din të kënjëri, qëfar do të bënd të aj? Nga se, kështu bilje spaku teorikisht e kam suhor, atër Hasen al-Basriju tha, fa in lemjekun hua, fa kun enda, po shikun rruar, me këtë po e përmbjulli, duke thënë, atë që tha Hasen al-Basriju, Në qofë se nuk mund të jetë kë. Në qofë se kë ishtë të riri aj që për e përcilim në vareza. Nuk mund të bëhet më nga ta që e shpeshtoj namazin, shkujnë më te për në gjami, falen regullesht, në që se kë nuk, n nuk mund të bëhet. Kunë ëndë, bëhutin. Bëhutin nga ta që falen. Bëhutin nga ta që momente dhe qaset e mbetëran këtë bot, i shfridzojnë maksimalisht për të rritur qmimin vete së di të kalau gjellewala me këtë vej për shumë të shtrajnë dhe të qmuar të egzoti i gjithësisë. Këtu e ndisa pika që patë po të dëshirë sonte të të drejtohëm në këtë ambient të ri, të drejtohëm juve shkuas dërruar me qëllim të vëdisimit kolektiv për rëndësin e namazit. Shpesoj që të gjithë ti kuptojmë drejt të thirje të meditojmë rëthyre dhe mës të hezitojmë, mës të hamen dhe mi asë për një qastë, por tash të pëndohemi të kalla manuar, dhe të, vendosim, dhe të vendosim sinqeresht të jemi nga ta që e falin namazin. Allahu në bëf nga ta që pëndohen dhe nuk e braktisin namazin më kurë sa të janë gjallë. Dhe bëf të Allahu i manuar që kënë namazë,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 A është e leju në nësë falin pështë kohë e po? që jenë pa mardu e ndë a lejot në shku në deti, ato ku ka dhe fenna dhe moshkuj po, po? në qëllim që në mos në shku për tishka tjeta, po më shku vetëm për nevoj trupi që ka njëri ma për po? më rëzita, për po? i pillodhje së punën se po e qartë, e qartë, e qartë, qart, një shatë tash me për një shatë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 mundësia që besimtarit të infektohet me ato pamje, të provokohet epshi i ti, të dopsohet besimit i ti, gjitha këto e bëjnë të ndaluar pastaj, pjesmarin e besimtarit në këto vend e në këto kohra. E që fëse për shemblë mund të përzirë një kohë të saktuar, kur nuk është kohë e turizmit, kur nuk ka njerëz me të madhatje, kur nuk ka përzirë e bura e grash në mast madhë si kur se ndodhë në kohën e sezonës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 se pardiniso rrezikuat syrjon, rrezikuat e zam rayon, rrezikuat epsilon, rrezikuat besimion, atëre kjo bëhet ndaluar. Nëse mund të sigurojmë veten ton, një ambient të sigurt nga gjitha këto, që mos të përzihemi me ata timi larpe tyne, mos të jemi së bashku me ata, të ruajmë syrin ton, atëre padyshim se kjo çështje është, është pastaj diçtjetër. Jë Por mendoj se një nuk duhet ta rrezikon veten e tijën këtë mas që të dobësohet besimi i ti tij dhe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 bëhet e le juar, si kurse, uh, atësi ka fëllim se Allah Gjellahu ka kryuar qdo gjithë për neve, në tokë, për të shizuar ne, dhe për të fanruar Allah Gjellahu Gjellahu. E nëkadrujmë edhe një telefonat? Assalamu alaikum. Aleikum, assalamu, rahmatullahu. Uh, Bërba i dashtën, uh, kam një pytje, kam um, doket, kam pyt disa herë, po apet, uh, përgjigja, përgjigja, Nuk po tham që se ke dhonë sak, po është një përgjigje që nuk përgjigje një përgjigje të plot, që ish... që ish po kam qef, edhe pse nuk varë kajt e tevec mu po mdo këtë një... një gjendje shumë eron që është kanë të mutash kë ishtë këto media tona, përgjigje një, një, një tjetë, zot, zot, zot, zot kërë po mdo këtë një lojt paganizmi ditës odet që ke bojnë... Po, po, po... media tona Po... Edhe, partikësht, më më më të patatësik që më uh, në afiklo ko të na dominantë më shumë të. Shumitë a thonë, në po një musliman dhe që me emëra, me vetra, më kanë gjithje. Jumë po edhe partitë në dëryshme dhe krejtë edhe po më gjenë keqë që apo ndohë dhe që më nëtë me ndohë një, një keqë edhe pse gjendja që shështë të na E ronë, këshumë t'esh mundë në dore dhërë në dhërë në dhërë. E qartë, e, e qartë, e, qart, e, qart, e kuptu. E qartë, Allah lef, e shpërblevët. Allah e shpërblevët, Allah. E në ty, që faqëtë. Po e di që këpytja është bërë disë herë, ta është nuk e di a uh, nga shikua si nderuar vetë personelisht, apo dokurësitre ka bëdjen e pyytja, por në është bërë disë herë këpytja dhe kemi dhenë, për e si kë nuk ës të ju thua të zotëri përshambull, ose të thyrët një në emër të profesionit të ti, në emër të pozitës që e kasi kurse mi thonë minister, mi thonë e kështu më radhë, është, është më e letë, dhe kemi dhe nësaj përgjit për këtë qështje, mirë po. A... Një riu kur të bëmë pyytje, nuk duhet me prit përgjit saktuar. Përshambull, unë po pësë dhe po kam dërshirë që përgjit që të në këtë nërtim, nga se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 E jim kuadrujnë me dhe një telefonat? Po, urnërën e? Salamu alaikum. Aleykumus salamu ratulloh. Uh, Do sëta me të abu një pythje, e këmë në një gjyështë për qësifarë frjesëta gjethë në aftërpikë me dhe faruje, e dhe në gjështë për pejnë për duat për qësifarë frjesëta. E për du një për gjyështë. E, qartëll, e qartë, aleikum. Aleikum, salam, aleikum, salam. e qartë, në që Allah të është mërë përgjigjë. Lohë më alejku. Alejku më salam, alejku më salam. Në këtu ditë, pa dyshim se shënohet një festë që është festë e kohërave të prapëmbeturisë, festë e paganizmit, festë e idhujtarisë, të sërpiket njeri me ujtë saktuar, të lidhe më penet, të shkote të tyrbet, kë nuk është absolutisht në asë një rëthonë nuk është praktik islamet. Sko të bëj me islamet. Ta bëndi kur që nuk është musliman, në është që është jeti. Por kjo absolutisht nuk i përkat islamet. Nuk këtë bëj me islamet. Mohamedi sallallahu al-sallam, që ku në nërur, ka vdek, dhe duke vdek u raj, duke vdek u raj, la porosin madhore duke thënë, la të gjalu kabri ida. Mohamedi asë më tha,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 rëzikon njeri ju me dal pifes me këtë vëprim, hëllim me shku dikush tjetër, kush pas Muhammedi sa so salem atër e mëritan, që të shkuat të gëvarit ti e të lutë të njerëzit, hëllohë në ruhit, ka e në shkuat, kjo ka të bëmi një prapëmbeturi, kjo s'ka të bëj asë me arsyen, asë me logiken, asë me fe, asë me shkencë, asë me... Kurës e s'ka të bëj? Vëllaj, këtë vëprimit kanë bëmi prapëmbet Për të kecësht që janë zhynë të platë për njerëzve. Paramendane, për shambull, shkojnë të gvorë i dikuj, të tyrbja. Të tyrbja shkojnë. Edhe lutin adje. A më japë fëmi. Nërso a i që është në varë, nështë a i vetë s'ka pasë të mi. Ku e dinë të që a i ka pasë të mi? Për shambull, nështë a i vetë në varë, në që është s'ka pasë mi. Pa të mi? A i vetës zë vetë s'ka mujtë mi në thë Ka dikush nga ta që jenë në varë, në është ta ka pasë borqët, dhej në fytu konë në borqët. Në është ta, dhej në fytu konë në borqët. A e s'ka mujtë vetës vetë me a la borqët, për t'i la në ty borqët. A ta e në të vdekur, kanë vdekën nga në një smundje, siguresht, ka vujt nga në një smundje, edhe o dekë, nuk ka mujtë me shnoshë vetën e vetë, nuk ka mujtë vetës vetë jetë Nuk kam mundsi. Nuk kam mundsi asësi dhe kjo është trapë menduries kaq shumë. Dhe dëmton fenë çdo kujt pinëve. Ai kush donë më për të dëshigrat? Kush donë më rujt Allahu azhgal? Kush donë më pas të mira, Allahu le të lut. Allahu do të kthehet, jo vorreve, jo të kthejë. Jo voreva, jo tyrba vë te që ka se s'ka të bëj kë me fen ton. Kjo e prish bukurinë feston kjo vallallaj. Kjo e prish i mozhën e feston. Nga sa scobej me neve. Prandaj duhet ke mfri kallallallahu xhallahu ala. Fëmia nuk stërpiqen me me ujë hithrave apo me ujë ku di çfarë bimë tetër. Fëmia msohet me fal namaz, por me ndallallahu xhallahu xhalalu duhet fëmijët u këndojm duaqe i ka këndoj Muhammedin sallallahu aleyhi ve selam. Pash fanasoj kohar Muhammed Ali sallallahu aleyhi ve selam a është përmenë në një herë, në një ditë pejtë ditëve, që i dirguar rionë Muhammedi a.s. a është përmenë në një herë. Se Muhammedi, sa thëm, i ka marrë një për të vetë, i ka marrë të mitë a shabë vë atje, në herë au përmenë. Se i ka marrë, i ka sërpik me hithna, e i ka marrë, i ka qëtë një tyrë bë, e ka... Ka, ka ndodhë në herë kjo, në histori në Muhammedi, në korë s'ka ndodhë. Në që sa isë në kam sunë e bërë këtë, pëse duhet në të bëjmë Allah, pëse? Pa e për këtë punë ka ardhë, Allahu Gjellewala e ka dërgu Muhamidin, sallallahu aleyhi o sallem e ka dërgu që të nëmsan si të lutim Allahun, si të në falen më katët, si të shëroha mje, si të jemi shëndashe, si të si jetojme, për gjitha këto, se në gojmë që të Muhamidin, ku e në dëgjëma të herë? Ku e në dëg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 Lote vetë ato, që kime shkute i dekti të vore atje, që kime lipë të tyrbja, që kime lipë të, të falëtore, që, që, që kime lipë atje, që ka lipë të atë atje. Lote Allah në madu, që mrejnë dhe të fullë, fale namazën, namazën, nëseqde, për ullja laqën le vala, a zët i madhë, më ka kaplu një smundje, e, e, e ka kaplu një tafar më tem një telashe, a zët në e larga, a zët në qlirën nga kjo brengë, a zët në ndihmanë, Lote Allah nëseqde jenë lidit të drejt për drejt, Allahut në dëgjan, nuk ka vend, nuk ka form, që mund tjesh me afer Allahut gjellewa ala me pozit, pëse kur jenë sejgde, pëse nuk e shuizën këtë begati, e shkone zë vëstëm e do pun që Allahut dënan pastaj, Allahut dënan pastaj, pra duhet të jekim ndonë nga këto praktika, duhet të jekim ndonë nga këto veprime, të gjitha këto, Tikthemi sonetit pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Tikthemi rrugës Muhamedit alaihi salatu wasalam. As valla, këto e prishin dhe bukurinë e fesë tonë, prishin imazhin, prishin logjikën, prishin arsyeun, e prishin besimin ton. Andaj duhet të larguam nga këto dhe ta kuptojmë mirë apoizmi se këto praktika nuk kanë të bëjnë fare me Islamin. Të kujt janë? Le ti merr. Fali kufshin. Të kujt janë këto praktika? Le ti merr. Ata që s'kan namaz, ata që s'kan besim në Allah të pastër, ju duan këto sana. Dikun do të mund gjit ata. Po na çikën besim në Allah, kem namaz dash, na vitus, nuk na vijnë. Kto nuk na duhet kë bërllog. Ku i duhet të marr? Fshirku idhëtaria bërllogun e Shirku, i dhytaria, në i njerëzimit. Është turp i njerëzimit. Çdo periudhë historisë që përmendet se njerëi ka adhuru Gurin dhe Drunën, është turp. Andaj kush kujt i bëndirë kjo praktikë, letë e mërë, po neve johë, neve nuk në duhet kjo, neve musliman nuk në duhet fare kjo, kem në mënyra të mbrekullushme, se se manifestojmë besimin e damë gjendë e wale. Allah në auzohë dhe në bëvë që të largohën këto praktika dhe të harroët që ka pasë shindjershë në herë, së në vinë shindjernive kërshë, kem në fesët tonë dhe kjo nuk është fesë të jonë, nuk është të jonë.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 Selamun alaikum. Aleikum salam. Derekatu. Aleikum salam. Në mërëm prej Zvijtëra, e kamë dhe piti në realitët. Piti atërë, akka Livia në imë natë bukurë të zhoti, në lideratër në ijuajtë, për imë natë bukurë, e lajëllë e lë kajumë, keni të reguër pejne shkallë që la qëllë të gjuhet e l'unësë bilawë, e në të që farë më nire të gjuhet, gjuhet që që që më në të gjuhet një Dhe që që atër në të A kimi, e vë prit çati atë është për, për shemb një qofni për çdo dakoya aty kemi make pas po duhet të vlerë kan vlerë një qofni për procesor kan për shemb për një familje ose direkt për vëtë vete. Qa të jam tyqet edhe në qoftë, se ka mundësit nga të regani kundët dhe libri për emra të bukur të zotit. Inshallah. Allah jësh përbërës të nëbët gjitha që njërat. Këtë botë o në botën qëtër. Salamun alaikum. Aleikum së nëa. Se për këtë amet vëtë bukur të Allah gjallur alhajjul qajum, aj që është i gjalli dhe që jabë gjallrin të tjerve, dhe aj që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 er bab apo mos ke frika qetsohat pse se prezente babos njeti sigurt pa sa besimtari qot le ilahe illa allah kur e permendallahu xhella wala wa dhe edese me permenden e allahut allahu e permend at ndihet i sigurt ana bi dhikrillah tatma'nul qulub me permenden e allahut qetsohen zamrat e sim mos qetsohen zamal me permendne ati qe qe gjith fuqish me gjith mshirshmi qe ter funizimi es n dorne ti ter sundimi es n dorne ti ndaj ky siguri Šoqeri, që shëqëriri që e ndihmësimtari vihet si pasojë e njohës Allahut leuhela sa, Allah sa më tepër e njohim vallai ndihmi më komad ndihmi me rahat ndihmi me lir ndihmi me sigurt dhe kjo e bën njeriu që të kënaqet në adhurimin me Allahun leuhela që të kënaqet në shëqërimin e Zotit që të kënaqet në adhurimin e Allahut azhgel që të kënaqet në përmendjen e Allahut lexhaluhu Allahun e bëm nga ata që zemrat e tyre janë të mbushura me kët ndjenjë me kët pritim të këndshëm me kët xhenet të kësaj bote Nëse për këtë pytës e dytë për sadaka, pa dëshimë se njëri ju më të e për ka sëvapë kërbonë për vete. Mi për nga njëre, munde që të jepë në sadaka për dikendë dhe adhajtë këtë sëvapë. Për shambullë, në qëfë se kam vdekë prendë, ose kam vdekë dikush për të afrme, dhe të dëshërëm të adërgojmë një, një freskin nga kjo botë. Atërë mund të adërgojmë duke dhe në sadaka. Dhe në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 Për aqë sa i bëm mirë tjerve, për aqë edhe Allahu nga shpërblenë. Ese përket librit për ema të bukur të Allahu Gjellar, është në pregadit tje e shpesoj që insha Allah së shpejti dhe të të keni Allah, në dorë me lejnë Allahu të Azor Gjellar. Allahu nga ndihmuf në këdrejtim dhe bëv që tjetë një punim i sinqer për Allahu Gjellar dhe që muslimant përfituin nga, nga aj. Kemi telefonat që i nëkuadrojmë. Allahu min brama. Min brama. E... Po ata një dupyti në teknimin që më më përgjyqë. Po, no? urna. Uh, është edhe në kuran që krumë që të inganeri me ka zonë si hiri. Si, edhe... a bënë edhe njëse në më dy gjova? Në kuran që fa shumë? Në kuran, të ta më fu vëtë që edhe të inganeri me ka zonë si hiri. Po po, si hiri. Po, po, po, po. Edhe janë në në duket 4 dua qëllat janë për me i kënu edhe me prishë së iren, kundër së iren. Po, po. Më nësë është në me, më në, në me të qarë, të matë jam ato dhe të lanë njëra ma e njërë. Po. Për me i përdojrë ato. Po, po. Um, Nëfond në është namazës e namazënatës ose një lutë për që kështu në... a... Po, e qartë, e qartë, e kuptoha. Pytja dytë? Pytja dytë. Nësë sejna është me ard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 hier mashket ose ne perqesim shqet tash na thuna krejt ku ne ne thun zona rabe per ne dekorar po as e let me ledhu shme, me letu shqet ose edhe ne perqesim shqet i kot niten ku tent niten vlet e qorte qorte e qorte tash ki sha oh inshallah man i perijitas me len allah te mendon se perqai sehrit kemi fol disa se aste vërtet sehri ndod realisht po ndod me len allah te zgjel dhe kur ia palla u le më ndodh një veprim i till, padyshim se këtu ka urësit të, të shumta. Dhe Allah askund nuk i bën pa drejtësi. Por Allahu xhallal xjalaluhu i sprovon rabeti. Dhe kjo sprov mund të ket arsye të shumta dhe urësit të lloj-llojshme. Aja që është e vërtet është se meqoft si i më të fortifikuar, të mbështetur në Allah xhallal xjalaluhu, jemi të lidhur me Zotin xhallahu ala, padyshim se mundësia për të na guditë serioze shumë shumë minimale. Dhe Muhamedi s.a. nga kam suar Se këndimi i surës Falëq Kull e udu bi rabbi l-falëq Dhe këndimi i surës kul e udu bi rabbi n-nas është nga surët E fuqeshme të Kurani që në mbrën Nga sherët ndryshme Në dërto është dhe sihri Këndimi i ajëtë l-kursis Allahu la ilaha illahu al-hayju l-kajum al është gjithashtë nga duat që E dëban Madje edhe e shkelman shëjtanin Dhe e largon nga vete tona Gjithashtu nga ajo që të them tu se ka ndikim në katër tim është edhe surja Al-Fatiha që vati dërguari sallallahu alajhi wa sallam ka thotur shafia shurusa aya ca nashara al-melia Allahu jalla wala prandaj përdrimi këtyre sureve dhe Kur'anit për izi se Kur'ani për izi është ilaç Allahu jalla wala that wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatul lil mu'minin në Kur'an kemi zbritë tjetë sharem dhe m'bëshir për besimtarët. Në kush don shërim peanës Allahut, kush don të mbëshirohet te kat hiesen e rahmetin e Zotit, atë di ka në Kur'anin. Në këndimin këtyn e sureve, këtyn e ajeteve nuk ka ndonjë ku apo vend caktuar. Kënduat çdo citat enveçanti aty ku na ka pasum Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Të këndojnë pas namazit. Gjas në ka porosit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çë pas namaz ta këndojmë Ayatul Kursi. Gjas në ka porosit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çë pas namaz ta këndojmë sun El Ikhlas, kul huwallahu ahad, edhe kul a'udhu bi rabbil falak, edhe kul a'udhu bi rabbin nas. Keta bëjmë nganjëherë pas çdo namazi, ndosë nga 3 herë, pas namazit të sobotë, pas namazit të akşamit. Gjithashtu këtë suret i këndojmë para semanerës flight, sikurse ka këndu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.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 që se ka të leju me japa flakt, me japa dorën, me pjesë të këmbës, nësë, Allah në arujt, në që ka të të tërë më tepër, ahe gjunatë madhë ka, keqë ban, ka përgjecite ka lau qëllë uala, por kur bjefjërë për abdesin, nuk mund të themi së në që se ka pa dikush, të asha e s'ka abdes, jo, nuk mund të themi kështë, abdesit djetë me qëka, djetë me qëka prishet. Dhe, se përket këndimit të Korani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 Kur'ani. A besa në këtë originalitë, në këtë fjalë të, të Allahut, azh-jendri përdet, janë janë janë kuptimet e Kur'anit. Por megjithatë, ka të bëjë me Kur'anin. Ne nuk mund absolutisht të themi nukuj se ti ski se vop heq. Apo dorëshim, ski se vop heq, nëse nuk mund të themi se vop ka. Mir po e ka se vopin, e ka ndikimin si këtë zonë xhun rahab, jo nuk e ka. Jo nuk e ka. Nuk mund të themi se e ka, gjasë nuk e ka se vopin si në xhun rahab.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 Pas kësa e të realizohim Shqip dhe të bëjmë kombinimin e duher. Edhe të realizohim originalin, por edhe të kuptojmë atë, atë që e kemi lezuar. Allahu edhe në mas mire. E nënkuadrujmë një telefonat tjetër të të sa e kuptojit në të pritë. Po, ordëne? Një në dhaman, selam aleikum. Aleikum, selam. Po? Jem një mutër në shimane, jem një ndullume. Po, po edhe e kombinur s'dor nuk po jepi. Po, po s'djallit edhe bashkëshurit për shemo. Po, po edhe tjerë, si jepi kujt po po dhojnë djemëve tezës, a, a është e mund shme me jerdorë. Po, e qartë. E, po, edhe dyta, kjo sërëja e kef, ditën e gjymas, po dhojnë është legju, po, e vapë po me le gjumë, të falë do bje e ka për shrembull, a mund është me në tregë. Po, e qartë. Falem ndire, talekin, selam. Selam, me të njështë. Sej përkajtë vendime që i ka marë, mos t'ja ja për shdorën, atyre që i eki laluar, pa dushim se të uroj pë në çdo kies problem të Allahu xhellahu te ora edhe ti çdo kushte të që bën kat veprë. Sa për këtë dhe Othes, edhe dhe Othes bën pjesë në atë kategori të njerëzve që nuk bën mia dhon dorën, edhe ç'i ka Othes, edhe Diolimigjis, edhe ç'i ka Migjis eksebra. Sepërka sura Kaf ka ardhur në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kush e lexon surën Kaf i bëhet dritë prej vendit ku lexohet deri në çabe. Do thotë i bëhet dritë madhe, dritë e gjatë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 Arrien, duke kefën lëru, Allah al al në gjellë ora që në mundësaj që këtë ta arrrien për mes surës kefë. Lezimit të së ditën e gjumëa. E inkuadrojmë edhe telefonat tjetër të radhës. Aleikum. Aleikum, selama, alejkum. Alejkum, selama, ahtu Allah. Allah, jështu e bleshë të remisiones. O, pata, du pyetje të rjoj oqë. Nëse dhe lezimit të kuranit në namaz kemi gabinë, bëjmë dë një gabinë që si duhet të përmërësohet, ja? Po. Dhe përkja e dytë nëse në ndonja ahenk familjar, ka vetëm gra, pa bura, njërë të ka dhe muzik, ali johet të shkohet në atë ahenk. Po, e qartë. Selam aleikum. Aleikum, selam. selam. Se përkët gabimit që bën gjatëlezimit të Koran në namaz, atër kjoj ka disa forma. Ka disa gabime që të lerohen, ka disa gabime që nuk të lerohen. Prandaj në çopse për shemb gabimi bëhet në ndonjë surë të Kuranit, ndonjëjatin surën Fatiha, atëre kthehemi për shemb kemi gabuar tek Malik Yawmid jo, Din, dhe kemi vazhduar me Iyyaka nabudu wa Iyyaka nasta'in, e kemi kuptuar se kemi gabuar. Kthehemi mbrapsht përsëri e këndojmë ende jashtë surën Fatiha derisa na matutje. Kështu për mësohet gabimi i do kujt që eventualisht mund ta bëjë gjatë leximit të Kuranit në në namaz. Ndosë për katë arrangjave që kanë muzikë, që ka vetëm groh. Ktu duhet ta bëj një vëritë tjetër aftë. Shpesh e pyetemi, ka vetëm groh apo ka muzikë? Po ata tash as bëu probleme me ku ka groh. Veç groh më pas nga la kuricia e madhe. Ka shveshje e madhe që grohë e bëjnë allon rrugën këtu anxhë. Ka së dhe gruja, edhe gruja për ball gruust e ka një forloj, një for një forloj limiti sa so, sa so, so banmë zbulu. Suksese si burri para burrit. Nuk është ta e pa limit, ka gra, tash le dalin çysh doin se kokra, jo ka dal. Sen Islami po, gruaja para gruas, është është ka një tolerim. Nuk është sigurisht para burrit huaj. Nuk do të gruaja para gruas me, me shamije e mbulues, ka nevojë. Me pa dhe jo mula gruaj sot deri deri maksimum. Prandaj na hengjet ona. Cross muzika është bë problem me la kuricia. Ka se ke haram me shikoj në në fallona fal mos tim për shtimin pa nevojë është banale. Po është haramish të kuon ato pjesë që ato zbulen fatkeqësisht paragrave, edhe ato edhe shtikimi është haram. Prandaj këtu anj nuk është bë problem me djveshë që kanë dëgjan. Asnjëri ka mund të mos me dëgju. Angazhoj me dikajnë, rrim, pak, qot, shikimi, aja, të kan rim pa qetuar. U mendesë është bë tash më problem me shtikimi, më shumë se ndër të dëgjimi. Pastaj vallëzimet e përbashkëta atje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 unë nuk mund të jap përgjigje vëllai. Por kjo varet nga situata e situatës. Prandaj për ndonjë aheng caktuar mirësh me thirr Hoxhën që mund të komunikoni me, te, me thirë, për të, me thirr dikon përgjithësor të njohur që kemi tinitë të, të, të planuar, më pyet, më ka ftuar kë kë, është çështë çështë situata, nëse shkoi këndutës, nuk shkoi këndutës, më buni përshkrim të posaçëm për situatën që t'japet përgjigje apo saqim për, për situatën. Mirpo Te ibe një përgjitë përgjitëshme, banë me shku ma si ka grafë, onë po themë duke i u referu, asaj qëfarë ndohë dhe atje, vëllahë është problemë. La kuritsia, valzimet, zbulimi pjeset të tërkmet të trupet, që edhe paragrafe zbanë ato me i zbulu, fotografimet e fëshom të Allah në rujtë, ti këshkërmes në grafë e lujer, e zbukuruar, të marrështë se për shkonë në hengë,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 Uh, pikja jamu është uh, lidhe me gjyshën kanë. Po. Ë ajo ka shumë dëshirë, më fal, mirë, po nuk mundet, për arsye që nuk mundet me mëjt update-sën. Ë smooth spray-më shkrive, edhe collite të shëm, që ja prish aftësinë. Ë uh, nganjë kur uh, pasteohet, ë uh, i fordhët e forzën, e çfarë soi kohet që domun një më fatkuqëu pastru. Po. Ë mirë, po edhe pastrimi nuk mundet më po vet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 ishmuna me mor gjetsëndic ka ujin uh, kur tësti në goj. Po. ato det mi qellën. ë e andja një biçë tjetër e kam uh, ë me sadjon musliman nëse nuk folën me vetit 3 det ë uh, nuk është është haram. Po. edhe uh, tash kemi vendosur me një shotje nuk na ka skuçëçeria kemi prish. Dhe s'ta me ditë a uh, është haram se nuk folëm më me ta. E qort, e qort. Selam alejkum. E kom salamullahu. Ëh sepërkat djusha që nuk falet e ka dëshir, por problemi është për shkak se, do të them, ëh për shkak se nuk mund më të abdesin, nuk ka shkarsyh. Ngase mundet më u fal edhe me këtë problem që e ka. Mer abdes për çdo namaz, mer abdes për çdo namaz e pastaj edhe nëse kollitet dhe prish abdesin, falet me çdo abdes pa problem.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 Me kollitje nuk prish punë. Nëse ajo ka arsye, nuk mund të moj ta abdesin. Andaj për shkak të kësaj arsye, mos të nda namazin, mos të ndërprej namazin. Për shkak të kësaj arsye, mos të ndërprej namazin, gazet nuk ka arsye mendo namazin për këtu. Andaj merr atë personi namaz, pastaj falet çkado që ndodh s'është problem apo. Nga arsye që e pengojnë me moj abdesin. O pra sonë do mbet Jo sik mund si më afut u t ngojfarë, s'afut u t ngojfarë. Po kimun si pak më afut, po ju më shpologojn, aso ke mundsi, as shpologojn. Wat takulla mestataatum. Allahu thot keni frikallahun, ruajuni aso keni mundsi. Pra aso ke mundsi aq bënë. Ke mundsi vetëm pak me i lag buz, lak i pak buz. Ke mundsi më afut u t pak ngoj fut të pak ngoj. Sa të ke mundsi. Shpologojnë sot është e mundshme. Sa nuk dëmton tyn këto paraçë çfarë është ajo që duhet ta bësh. Dhe e treta, po është e vërtetë se Allahu xhelleu ala dhe i dërguari i tij sallallahu alejhi dhe sellem, do thotë, e kanë ndaluar që një musliman të shkputë raportet mjekën më tepër se 30. Çka do kupton shkputje raporteve? Nuk kupton paçmiton selam kur është në rrugë. Tash normalisht, për arsye caktore mund të zbehet shoqëria. Nuk kena mur pse si për para, non stop bashkë shoqërohemi, dalim, sidoqoftë kjo mund ndodhë.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 të as dalëu. Me pas nevojitë që kam as më ndihmuam, me kërkuptë ndihmë, më thonë se studimajs ne as po flasim, jo kështu. Vaj, do të ruhet një një niveli caktuar i raporteve. Ai mos mos shkputet. Ndërsa për mbi të, sot që në mundsi ndër tani sot që në mundsi, Allahu xhallehu ala nuk ngarkon dikën për te mundësive. Ndë duhet të mundësive. Do dua të them që shkputja e raporteve me këtë muslimanë nuk duhet të prekë atë që ja kemi obligim njëri tjetrit, si kurse është selami, si kurse është ndihma, si kurse është vizita kër është smut, po patë mundësi, si kurse është uh, për cilë e gjenazët e kështë marat. Dhe kja ishte edhe pythja e fundit, dhe nën pythja e fundit e pythjët e se fundit, që patë mundësi për sonte të japim për gjithje. Dhe me kaxë shikohë në ruar, edhe po e përfundojmë emisioni sonte, mduke lutë Allah në madlu në japë sukses në angazhime, në për okupime tona, në bënë nga ta që falin namazin, dhe nuk e linë namazin kur, pa vërsin qëfar do rëthona që janë, ka se të gjithë të rëthona që gjindemi, ka zgjidhje shriatike, ka zgjidhje fetare për ta falin namazin. Për ndaj, nuk duhet të arsyetohet me qëfar do le arsyet për të alon namazin. Ta falin namazin, të këthejmë i Allah që në gjenë alu, dhe të vazhdojmë më tutje rukëtimin dherin El-Allahu qanënuar që Allah të na i falë më katë tona dhe të na takon përsëri në takimet tona të radhës në shëndetën e mirë. Tëratara Allahu Jellalu Ala ju ruajt dhe Allahu na bëft nga ata që falin namazin. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atë dashum Allah shkëmbë.